Kwa nini nyoka wawili kwenye fimbo ni alama ya kimataifa ya kitabibu? Msimulizi wako katika makala ya leo ni Mimi Arthur Daima. Mara nyingi tumekuwa tukiona picha ya nyoka wakiwa wamezunguka au kuvilingishwa katika fimbo, hasa katika maeneo ya hospitali au vituo vya afya. Pia kwenye madawa na hata kwenye magari ya wagonjwa. Lakini pia kuna sehemu anaonekana nyoka mmoja akiwa bado amilingishwa kwenye fimbo. Mfano ni logo au nembo ya shirika la afya duniani WHO ina fimbo iliyozungushiwa nyoka mmoja. Ili hali sote tunamfahamu kwamba nyoka ni kiumbe hatari kwa binadamu na mali zake hasa mifugo. Tukianza na sumu yake. Kila nyoka ana sumu na kila sumu ina utofauti katika kudhurur Nyoka huatarisha maisha ya mifugo ya binadamu na zaidi nyoka netishioa hata kwa kumuona. Vitabu vya imani na avivina nyoka kama kiumbe mlahaifu, kwanza alimlahai eva na kisha kulaniwa na mungu. Pili, alitaka kumrubuni yesu kwa kumuonesha fahari nyingi za dunia, ilitu aikane imani yake. Zaidi nyoka ametumiki katika simulizi kadha wa kadha ndani ya Bibilia, zikionesha ni kiumbe atari. Baadhi ya sehemu anaonekana ni kiumbe mwenye vichwa viwili au zaidi akifanya mambo ambayo si rafiki kwa binadamu. Picha ile tuyo nayo katika sehemu za kitabibu au vitu vya kitabibu ina maana sana. Story au hadithi yake ipo katika mifumo mitatu tofauti na kila msimuliaji husimulia kile au nacho kinafaa mfumo wa kwanza nyoka kama alama ya uponyaji hii ni dhana itolewayo na watu wenye kuwamini maandiko ya vitabu vitakatifu nayo na inaanza na mstari huu kutoka katika Biblia wa Israeli walifunga safari kutoka mlima Hori wakapitia njia inayolekea bahari ya Shamu ili waizunguke nchi ya Edom Lakini njiani watu walikufa moyo. Basi wakaanza kumnungunikia mungu na moze. Wakisema, kwa nini metutuwa mistri tujitukafie humu jangwani? Humu wa chakula wala maji, Nasi itumechosho na chakula hiki duni. Hapo mwenyezi zimungu akapeleka nyoka mwenye sumu miongoni wa watu waka wauma ata wa Israeli wengi wakafa. Basi watu wakamwendea moze wakamwambia Tumetenda dhambi kwa kumnungunikia mwenyezi mungu na wewe pia Muombe mwenyezi mungu watu nyoka hawa Kwa hiyo, moze akawambea ya watu Diponaye mwenyezi mungu akawamwambia mose Tengeneza nyoka wa shaba Umtu juu ya mlingoti Kila mtu aleumwa na nyoka alipomtazama nyoka huyo shaba alipona Mfumo wa pili njia ya Asclepius Kuna aina mbili za alama ile yenye nyoka na ile yenye nyoka wawili Yenye nyoka moja ni the road of Asclepius ama the Greco-Roman god of medicine yani Mungu wa Warumi wa matabibu Ngano za kale zinasema kulikuwa na bwana aliyeitwa Asclepius alijifunza shughuli za kitabibu kwa sababu ya baba yake aliyeitwa Centaur Chiron ambaye alikuwa ni mkufunzi wake pia miaka elfu iliyopita mtu huyu alikuwa maarufu sana kwa shughuli zake za kitabibu na aliwasaidia wengi wenye magonjo kwa kuwatibu Kukawa na mungu wa Kigiriki aliyeitwa Zeus mungu huyu alikuwa na wivu sana na kutokana na uwezo wa kutibu watu Zeus akaogopa kwamba itafika siku huyu bwana atanza kufundisha watu siri za ndani kusuzima na mauti. Hivyo akaamua kumua kwa kutuma radikali. Wagiriki walimuona nyoka kama kiumbe cha kipekee na kuamua kuwatumia katika uponyaji, na alama hiyo ikatumika katika kumkumbuka Asclepius. Ujuzi na marifa ya Aslepias ya vizazi mpaka vizazi na ndio maana ikaitwa The Roder of Aslepias. Mfumo wa tatu, Kadeus wa Heronis. Aina nyingine ya alama ni nyoka wawili wakiwa wamejiviringisha kwenye fimbo. Alama hii inafamika kama Kadesus gano awadithi yake inasema kwamba kulikuwa na messenger au mbeba ujumbe wa Kigiriki aliyetwa Hermes. Mbeba ujumbe huyu anawakilishwa na mabawa mawili yanayoonekana juu ya nyoka hawa wawili na fimbo. Saga za Kigiriki zinasema kuwa Hemes alikuwa ni messenger au kiunganishi cha taarifa kati ya Mungu na wanadamu. Apollo alikuwa ni Mungu wa uponyaji na aliamua kumpa Hemes fimbo hiyo ili yaweze kuitumia katika safari zake Fimbo hii ilitoka Decius na alama hii ya fimbo ikawakilisha amani na kutovunjika au kutetereka Inasemekana pia fimbo ile ilikuwa na nguvu za ajabu Kama ulikuwa macho akikugusa nayo unalala hapo hapo na amani inatawala pia kama mtu alikuwa amekufa basi fimbo ilikuwa inaonesha kama mtu amekufa na amani au la taarifa ya amani ya mtu au ndokwapo na uhai ilikuwa ni muhimu katika ulimwengu wa wakati huo wataalamu katika medani ya afya wakarithi matumizi ya caduceus na kuifanya kuwa ni alama yao na ndio maana inaonekana sana katika mambo na shughuli za kitabibu mkanganyiko baina road of Asclepius na Cadesius kuanzia karne ya 16 alama zote mbili zikawa zikitumika katika shughuli za kiutabibu yani alama za Asclepius fimbo ye nyoka mmoja na alama ya Cadesius fimbo ye nyoka mmoja katika nchi ya marekani yani alama ye nyoka wawili imekuwa ikitumika zaidi ila mkanganyiko alama hizo bado upo kwaani katika jeshi la Marekai kwa mfano, wao wanatumia alama Asclepius na Sio Cadessus. Ukipitia dictionary au kamusi za kitabibu kutoka nchini Uingereza, Ufaransa na Marekani, kutoona mausiano ya karibu ya kitabibu katia Cadesus, Hivobasi itambulike kwamba “The Road of Asclepius ndiyo alama ya kitabibu halali, inayofaa kutumika na ndio maana shirika la afya la mataifa lenyewe linatumia alama hiyo.